Főcsapás irány, betűk, végül az üres papír, amivel kitörölhetjük a seggünk. Karddal, bicskával már nem tudunk bánni, készletünkkel játszadozunk a hímnős budóárokban. Lakkozgatjuk lilára hosszú, piszkos műkörmeinket.